Сіли в абажури, жили дід і баба, дід поліз на граба, а баба не знала та з впала. Отакий От прилюд мій, інтелектуальний, а тепер вгадайте, чи автор нормальний? «З поля вітер, з носа дим» Виступали на заводі критики й поети, декламував поет модний прилюдний сонети. Та все таке закручене, химерно-модерне – Почне ніби про чобота, на яєчню зверне. Послухали його люди, складне кажуть діло, Що, до чого і для чого, нам не зрозуміло. А поет своїм блокнотом по столу як лясне, Треба вчитися, говорить, розуміть, прекрасне. І звався майстер сивий, уточнити варто. Ви нам радите все кинуть і сідать за парти? Ну а що ж, скажіть, будь ласка, станеться з заводом, Може, краще б ви навчились розмовляти з народом, бо виходить справді темно, хоч воно і в Риму. На заводі і без цього вистачає диму. Марнославному Тира римованих, віршаток і поемок, не поспішаючи зібрав ти оберемок, віддав їх видавцям. І вийшла книга в світ, оформлена як слід, оздоблена як слід. Ти сам подбав про те, щоб на твою роботу Слухняні видавці поклали по золоту, Щоб з книги на людей дивився твій портрет, Щоб знали і бачили, який ти є поет. Дали тобі ясні кімнати, А хто їх будував, ти не бажаєш знати. Ти хліб їси щодня пахочий і м'який, А знаєш, чий-то під і чий-то труд важкий. Сідаючи в свою лаковану машину, ти згадуєш про тих, хто гнув над нею спину? По світу їздячи, ти бачиш сотні див, Хто прокладав шляхи і хто сади садив, Хто камінь бив і рвав, Хто добував руду, щоб витворити все, що бачиш на ходу. Як тих авторів зібрав ти імена І вклав у голову, то тріснула б вона. Гусяче перо Діда Ялисея запитав хлопчак, «Поясніть, будь ласка, чому це воно так?» Бачив я в музеї Пушкіна портрет. «Білою пір'їною пише щось поет». Через це й подумав, а чому ж тепер у поетів гусячих не буває пер? «Пір'я всім не вистачить», – мовив Лисей, «бо тепер писателів більше, ніж гусей». «Хто кого учить?» Слюсаря учить слюсар, що різав весь вік метал. Пілота навчає льотчик, який все життя літав. Матросів навчає боцман, що бачив усі моря. Поета навчає кожен, хто вміє читати букваря. Кури мої, кури. Купив поет яйця свіжі, розклав їх рядами, обдивляється печатки і чорнильні плями, та й міркує. «Чого ж це ви, кури, мої кури, не можете випускати яєць без цензури?» Обдирання Молодці редактори так уже старалися, так до кожного рядка пильно придивлялися, що бувало обскубуть, обшкрибуть до цурочки і лишалися від книг тільки палітурочки. Потім хлипа у статтях «Майстер демагогії» Де сучасні щедріни? Де сучасні гоголі? Та якби тих щедріних так безжально правили, то хіба б вони то ми в спадок нам оставили? Ні, явились би у світ скутцими брошурками і здавались би тепер блазнями і придурками. Глузування. Ухопила десь ворона на пісочку рака, примостилась на колоді і весело патяка, Чудні в тебе раче вуса, наче дві дротини, Смішні в тебе раче очі, схожі на пшонини, І не в твоїй статурі ні складу, ні ладу, Бо у тебе не бораче очі й вуса ззаду. Ця пригода тільки з боку простої, здається. Біда тому, з кого навіть ворона сміється. ПОПУЛЯРНІСТЬ Малі, дорослі й сиві люди – Прекрасно знають Горобця, бо набридає скрізь і всюди непосідюща пташкаця. І є ж чудесні, дивні птиці. Її знають тільки одиниці –